Bună ziua, dragi ascultători! Sfânta Scriptură, vorbind despre crearea omului, spune că el a fost constituit din două elemente: trup și suflet. Trupul este luat din pământ. Are ceva comun cu toate viețuitoarele de pe pământ. Și prin el omul stă strâns legat de pământ și de toate cele ale pământului, iar sufletul provine de la Dumnezeu prin creație, nu prin emanație, și prin el omul stă în legătură cu Dumnezeu și cu lumea spirituală. În cartea Ecleziastului se spune Și țărâna să se întoarcă în pământ, cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, care l-a dat. În Evanghelia de la Matei, Mântuitorul spune, Nu vă temeți de cei ce omoare trupul, iar sufletul nu pot să-l omoare, ci temeți-vă mai curând de acela care poate și trupul și sufletul să-l piardă în gheienă. Sfântul Iacob, la rândul lui, zice, Precum trupul fără suflet este mort, așa și credința fără fapte este moartă. Vedem din aceste locuri din Sfânta Scriptură că omul este constituit din două elemente deosebite, trup și suflet sau spirit. În Sfânta Scriptură, natura spirituală se numește uneori spirit, alteori suflet. Deci, spirit și suflet sunt numai nume diferite ale aceleași realități din om. Sfânta tradiție mărturisește și ea că Dumnezeu este creator al omului alcătuit din trup și suflet. Viața omului este împreună petrecere a trupului și sufletului, iar moartea este despărțirea sufletului de trup. În concepția creștină, Sufletul este o substanță reală, vie, imaterială sau spirituală și nemuritoare. Sfânta Scriptură vorbește despre toate aceste note esențiale ale lui. Sufletul este real și superior trupului care se întoarce în țărână, iar el la Dumnezeu. Sufletul nu poate fi ucis ca trupul. El este o ca iar trupul neputincios. Sufletul este rațional. Aceasta rezultă din faptul că Dumnezeu l-a pus pe om ca stăpân al pământului și al făpturilor materiale de pe el. Omul a știut să se deosebească pe sine de celelalte făpturi pe care le-a cunoscut, dându-le nume potrivite. Și de asemenea s-a deosebit pe sine și de creatorul său și a înțeles situația în care se găsea. Sufletul este liber, de aceea i s-a dat legea morală. Sufletul este și nemuritor. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel spune, Știm că de se va surpa casa noastră cea pământească, adică trupul. Avem în ceruri o zidire de la Dumnezeu casă veșnică, nefăcută de mână. Omul se ridică deasupra celorlalte viețuitoare nu numai prin suflet, ci și prin trupul său. Trupul omului a fost creat în mod special de Dumnezeu, printr-o grijă deosebită, dându se însă și o menire deosebită, și anume de a fi purtătorul unei vieți spirituale. Această înaltă menire a trupului îi determină însemnătatea lui particulară. De aceea, originea omului este superioară originii Universului. Superioritatea trupului se vede și din poziția lui verticală, cu privirea îndreptată în sus, spre cele superioare, și de asemenea în organizarea lui ca locuință a sufletului sau cum spune Sfântul Irineu, organ înțelept, acomodat vieții sufletești. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!